Kniha 3.16 Vasyšta pokračoval. Král Padma a královna Lílá žili dlouhý život. Užívali si všeho dobrého, co život nabízel. Byli mladí a plni síly jako bohové a jejich vzájemná láska byla silná a čistá, bez přetvářky a strojenosti. Jednoho dne si královna Lílá pomyslela, tento vznešený král, jen je mým manželem, je mi dražší než vlastní život. Co mám dělat, abychom oba mohli žít a užívat si radostí života na věky? Podstoupím od říkání, jaké mi doporučí svatí muži, aby bylo moje přání splněno. Na to vyhledala svaté muže a požádala je o radu. Svatí muži jí řekli. O královno! Odříkání a pokání, opakování mantry a život v kázni, ti jistě nadělí vše, co je pro člověka možné v tomto světě získat. Ale fyzickou nesmrtelnost získat nelze. Královna se nad jejich slovy zamyslela a rozhodla se. Pokud bych zemřela dříve než můj manžel, získám poznání já a osvobodím se od utrpení a zármutku. Kdyby mne však on měl opustit dříve, musím se už nyní snažit získat požehnání bohů, tak aby džíva krále po smrti neopustil palác. Pak budu moci žít šťastně s vědomím, že je král stále se mnou. Takto rozhodnuta začala okamžitě, aniž by se o svém záměru zmínila králi, obětovat bohyni Sarasvatý. Jedla jednou za tři dny a předtím vždy prováděla oddané uctívání boha, Svatých mužů, mudrců, učitelů a učenců. Byla naprosto přesvědčena o tom, že její pokání přinese kýžený výsledek a toto přesvědčení posilovalo její úsilí a odhodlání pokání podstupovat. Neodhalila králi své záměry ani nedovolila, aby její služba králi utrpěla kvůli obětem a obřadům jež prováděla. Poté, co své třídení oběti provedla stokrát, zjevila se před ní bohyně Sara svatý, aby jí udělila požehnání. Ó svatá matko, uděl mi prosím dvojí požehnání. Nejprve tě prosím, ať po smrti krále zůstane jeho duše v této svatyni uvnitř paláce. Moje druhé přání je, ať tě mohu vidět, kdykoliv se k tobě pomodlím. Sarasvatý jí požehnání udělila a zmizela. Čas neúprosně plynul. Král Padma byl smrtelně raněn v bitvě a v paláci zemřel. Královna byla zdrcena žalem. Jak ale byla ponořena ve svém truchlení, promluvil k ní hlas z nebe.